А що у нас робить всесвітньому піїту? Ні світського письма, ні людяних понять. Піїти всіх земель говорять всі до світу, а наші все до себе гомонять. Ну, а якби нам матінка Оранта підкинула Вергілія чи Данта, то й був би він тут за приблуду і невідомий на весь світ, Неодукованого люду, неошанований пиїць. Ми, лірники, ми любимо вертеп, нам головне співати про калину. Ідеш, рамко, он рясує мете попід горою кольорову глину. Чи думав я так доживати вік, невтішений ні друзями, ні дітьми. Ото, мабуть, єдиний чоловік мені ще вірний, Крім хіба що відьми та зброяра і джури. Отако, ні жить не хочу, ні вина із бочки. Я тут би умер, якби не цей шрамко, Хоч є принаймні з ким посидіть мовчки. Чорніють наші тіні біля брами, Горить багаття булькає казан, І час від часу Завесе над нами коштовностями Зір усипаний кажан. Я чую тишу Вперше у житті. Мені здається, іноді що глухну, Шугають в пітьму Іскри золоті я теж, багаття, Погорю і вщухну. Шрамко все ходить на великий шлях, Все виглядає сина у полях, Чутки приносить, а вони невтішні. Усе, як душу повиває шрід, Старі дуби дукатами торішні Крізь чорні пальці дивляться на світ. Боролись ми, боролись наші предки, Вже наших втрат не міряне число, А знову свободу починай з абетки, А знову скрізь те саме, що й було. Те ж саме панство, утиски, оренди, Як ріки два і три, тому і п'ять. Стоять ті польські консистенти, По стоїм стали і стоять, Адамки сіль там робить якісь скоки, Як той литовський ціп молотить на два боки. Горить волинь, болить галачина, Ярема знову людність розпина, А тут іще з'явився гайдабура, Як хижий звір, живущий на відруб, Якийсь отаман лисенко, вовгура, Безвинний люд мордує душогуб, Конає край, розірваний навпіл, і вже вступає в Київ Радзивів. Все, яку прірву, Корсунь, жовті води, і що не шлях, то вічний манівець, от тільки хопим дещицю свободи. І знову, знову все іде в нівець, І знову на нас якась лиха година, І знову свобода зрубана на пні. Ох, у житті свобода лиш єдина, Одна свобода, та, що у мені. Приснилось пекло, Диму, чорні пелихи, зелений Кінь, ворота і петля І дзвонять, дзвонять, дзвонять, дзвонять келихи Як ті тоді в наметі короля Така моя під зорями ночівля Я вже із нами вбитий наповал А м'ята ж тут, смарагдова Вечірня, по треш в руках Як дома побував, як там тепер, без неї тьмяні люстра, А врукають на ганку голуби. Чиясь душа рожева, як пелюстка, Влітає в дім скорботи і ганьби. Стоїть мій сад з плодами на деревах, Старшин своїх чекає гетьманат І жолоб той на трьох залізних левах І кільцями, щоб коней припинать. Та не іржуть вже коні біля брами, Бо хто приїде, хто їх там припне. Сумний той дім, і темний вечорами, Нема Гелени, і нема мене. Красуні дочки скучили за татом, А з мене й справді тато був не злий. Сини мої, Тиміш, до шаблів датен, а Юрій до науки, але він ще малий. Був ще один синочок, мизинчичок, мазунчик, а вже таки сміливе, моя козацька кров. Під час того наїзду загилив, пана влучив, його тоді Чаплинський до смерті запоров. Аж страшно, як згадаю, я мчав несамовито, Я в суботі примчався, ох, сили не стає, Мій хутір пограбований, дитя моє убити, Гелену мою вкрадено, і все вже не моє. О, січ, козацька мати, і ти, великий луже, та будьте ж мені свідками між Богом і людьми, Що був я приневолений хопитись за оружже, І це кровопролиття тут почали не ми. Чаплинський що? Хіба ж у ньому справа? Наддуристий панок хапки на свіжину. законом шестепазурного права Забрав мій хутір і забрав жону. І сина в смерть забив. Де бігав мій хлопчина, Я вже застав Лиш кров на споріші. Чого не бачив досі я очима, Побачив раптом Саднами душі. Ото мій край, Ото під нагаями, Ото вони трикляті, А то ми. І доки править панство З холоями. Добра не буде людям із людьми. Так, ті вельможні, футрами підбиті, за три віки далися нам в знаки, станцовані, оспалі, перепиті, Пихами на бахтуріні панки. Для них законів не було й нема. Вони усі в грабунках одностайні, то Шемберг у мене відібрав млина, то Долгерт взяв коня з моєї стайні, та все плетуть якісь підступні сіті, та все лаштують засідки мені. Не був безпечен, вже ніде на світі, ні дома в себе, ні в чигрині». То спалять скирту, то націлять жерла, То серед ночі щинять а ла, -ла! Аж перша жінка ізлягла і вмерла, І тиху душу Богу віддала. Я опинився у великій скруті. Минає рік, він знову застаре. Чаплинському сподобався мій хутір, Не от наїздом завере. Чаплинському сподобалась Гелена. Чаплинському сподобався мій дім. Він все одніме, і не тільки в мене, у всіх одніме, і не тільки він. І треба гнати всю оту ватагу, Звільнятись треба від того звір'я, якщо вже я дізнав таку зневагу. То як живуть безправніші, ніж я До суду вдався, та продажні судді Мене ж було й посаджено в тюрму А там в тюрмі, у тиші навіть люді Є час про все помислити уму Дарма сміявся ворог мій Єхідно І перемогу празнував дарма Воно з-за град свободу краще видно то добрий вишкіл іноді тюрма. Але ж Гелена, Боже мій Гелена, уже чужа чаплинського жона, а потайки приходила до мене, приносила у кухли кувина, вона йому належала з принуки, сама казала, силою взяли, як я крізь грати. Цілував ті руки, які мені той кухлик подали. Я втік з тюрми. Мені поміг той шляхтич, який мене стеріг. Стеріг мене і прозрів. І я пішов на січ, помчав, Тим самим шляхом, що з малку знав При сонці й при зорі. Віки з віками в небуття відцокали, у вічних ловах правди і добра, А запорозці все сидять, як соколи, На чертомлицькім рукаві Дніпра. Приїхав я непишним, немаєтним, Признали враз, зібрались козаки, Ударив дзвін, мене обрали гетьманом. І почалося. Я повів полки Не темний бунт, не чорне віроломство Не на розбій на гострені шаблі Не ради слави і не задля помсти А за свободу рідної землі Мені клейноди справді дав король Він ще вважав, що я його підданець Так нам судилось у пеклі наших доль не знаєш сам ти бранець чи обранець. О, не забуду, доки й живу, і той майдан, і ті дерева з інеєм мені дали козацьку корогву і привілеї з королівським іменем, з гармат смальнули, сніг сипнув з гілля. Я тішився клейнодами своїми. Але чому імено короля, а не ім'я священне України? Гарматний грім от гуркотів і стих, Приймав послів'я у своїй господі, Пили вино із кубків золотих, воно було гірке мені на споді, Я ту гіркоту заливав вином, пив за здоров'я їхнє, «А Гелена! Люльки нам набивала тютюном, І я димів, як попіл Карфагена. Вони не знали, що в моїй душі, Чи вдячен я за ласку королівську. Біля гармат стояли гармаші. Мені не спалось, і не спалось війську. Не випросив, не вкрав, не збогарадив – узяв свободу приналежну нам. Дивуйся, світи, я ще їх і зрадив. А що я, власне, винен тим панам? Настав мій час, і я задав їм хлости, хіба я раб, щоб жити з їх щедрот? Для них я вождь збунтованого хлопства, для мене я замучений народ. Всі люблять Польщу в гонорі і в славі, всяк московит московію трубить, Лиш нам чомусь відмовлено у праві свою вітчизну над усе любить. Мій двір в Чигирині, а вже ж не Фонтенбло, там плющ, не повивав у мережні альтани, Троянди не цвіли, і часу не було Довбати в скелі голубі фонтани. Був замок весь у прорізах бійниць. З глибин камінних добували воду, І замість всіх придворних таємниць Було єдине мрія про свободу. Не протирав паркети шалапут, не шелестіло сукнями жіноцтво І жоден з дипломатів, ниткоплут Не мав де показати своє пустомолодство І не було алей на променад Ні вишуканих вин, ні пундиків, ні печів. При бродах, взявши сорок п'ять гармат Я ними чигирин ще більше убезпечив Були полки і зброя розмаїта Залоги скрізь і тут, і за Дніпром, А нам би ще мислителя, піїта, Щоб володів, як шаблею пером. Молюся нашій присвятій покрові, Благослови і пера, і шаблі, Бо лиш народи, явлені у слові, Достойно жити, Можуть на землі. Є чутка вишневецький наступа: грабує край, лишає пустовщину, яка його неправедна тропа, щоб наступать на власну батьківщину. Король, султан, визискувач, торгаш, гнобитель, кат, Загарбник, войовничий то все чужі, А Вишневецький – наш. І ось тому для мене він найгидший. Він од князів веде свій родовід. Являє віч шляхетну і відому. У нього жінка з роду Радзивіл, у нього мати Могилянка з дому. Був прадід славен в нашому краю. А цей як звір, душа без спокаяння, Я не борюся з ним, протистою. Воно смертельне це протистояння. Йому тепер без мене ясно рай, Нема кому із нього пір'я драти. Повзявши намір визволити край, О, як я міг ганебно так програти! Тепер довіку на мені тавро Не одмолю і в чорній власяниці. У сні я переплив Дніпро, Але чомусь причалив до гробниці. Втомився, занепав, зневірився, піддався, зрадіють вороги, що вмер в такій ганьбі, не маю права умерти. У тому ж і бідався при владі, чоловік належить не собі, але над ким. Над ким, над ким тепер я в світі владен? Самотній чоловік, я дуже безпораден, Вже в небі зорі висіли мак, Дорога спить над ставом очеретяним, Відпоясавши шаблю. Ти вже так, іще людина, Але вже не гетьман. Звикати важко, Жаль гнітить людину. У славій шані був я ще торік. Та що таке? Ні вогника ж, ні диму. А вранці знову півень кукурік. Верба зігнулась, як стара прочанка. Невже хтось є на згарищах села? Хоч би яка вродлива підзамчанка Мені води у кухлику внесла. Оце таке, ні дому, ні жони. Стара фортеця, сови, кажани. Чого я тут, крізь кіхті чагарин, Шукаю обрис втраченого храму? Я маю свій гетьманський чагирин, Але мені... «Не відчинили браму, я маю дім, і церкву, і леї, маєток маю, землю свою очу, але там все нагадує, її війти в ту браму я і сам не хочу». Заглянув спогад у віконце миті. Згадалося життя моє, там те, Ружова пані в синьому ксамиті, Шетво на грудях біле й золоте, Моя Гелена, не моя Гелена. Я вже не мав ні вольностей, ні праву. Ту жінку спершу викрали у мене, А потім я оружно відібрав, І, може, це було переступом. І нас осудять в небесах, У храмі Божому всечесному Нас обвінчав Йоасав. чеснот владика незліченних, З Корінфа мав високий сан, Він був людина неїжджемних, І не співав мені осан, Але він був і піп, і воїн, Священник був на грізний час, Він був поставою достоїн. Він пастер був і добре пас. Він дуже був значний, Своє щось мав на думці, Носив коштовний хрест На срібнім ланцюгу. Панів благословляв Із Рима папський нунці, Стояло їхнє військо коліном в пелюгу. Той папський посланець Амбітні мав інтенції, врочисто говорив, аж мліли в усачі. Той нунцій роздавав полякам індульгенції, А наш Іоасаф усе святив мечі. Шрамко дещу, що він поліг, як лицар, Первосвященик мій в миру анахорет, душпастер і козак. Єдиний у двох лицях Коли нас відтіснили Він вийшов наперед Він їх спиняв хрестом Він заклинав І Джура не встиг його прикрити Бо ворог осадив І найманець, чужак Якась продажна шкура Мечем йому Той хрест у груди вгородив Він так там і лежав І в день свого тріумфу Розказував Шрамко, як чув із людських вуст, туди прийшов король і зняв свого треуха. Серед мерців лежав у митрі златоуст. І навіть цей король збагнув тієї миті, хто перед ним лежить, і повелів перстом цього поховати із почистями в митрі. У повнім облачінні з проламаним Христом. Шрамко це чоловік, не показний народу, худий і хоровитий, і не мужицька кість, цей був би нездолящий для битви, для походу, а щось та щось нам прийде з містечка розповість. Оце недавно у один повіт приїхав проповідник єзуїт таку цвітасту казань говорив за нашу мову нас так й вкорив він говорив польщизною рекомо що люд говорить хто зна по якому що мова ця погана і невдатна для філософії різних Непридатна, що це наріччя, як йому здається, для вчених слів ніяк не надається, що з тої мови, попри всі старання, лише одна невіжа і блукання. Вони вважають мову нашу бідною, і нас вважають темними людьми, але ж диви найпершу в світі Біблію, славянську миру появили ми. А інший раз постояв біля брами, потупкався, почухавши брову. «Вже, каже, десь і гетьмана обрали, уже й не одного. Розломлять булаву, розломлять, підгризуть, як миша, як полівка. Всі хочуть булави, всі борються за власть, та й буде булава, як макова голівка». Отак потрохтять, і знову хтось продасть. Не той так той, там зрада, там злодійство. Там вигнали Сомка, обрали слимака. Там наливайківці побились злободівцями. Там ті об тих зламали держака. Вже хтось про когось вигадає байку. Усі ворота чорні від смоли. Ті шило проміняли вже на швайку, а ті в орли тетерю призвели. Там вибрали якогось чоловічка і думають, що це вже Вифлеєм. Ще й прізвище хороше – заплюй свічка. Отак одне одного й заплюєм. Отак воно і йдеться до руїни. Отак ми і загрузаємо в убозство. Є... Боротьба за долю України. Все інше – то велике мискоборство. Немає влади і нема турбот. Нехай за неї б'ються на здоров'я. Вони гадають булава клейнот, А булава, між іншим, це ще й зброя. Приміром так. Посли від короля ішлось про мир – Захрясло в приріканні, Хоч би й від турка, чи від москаля, Хоч би там що, посли не доторканні. Але ж юрба не чує моїх слів, Реве козацтво шаленіє, зрада, Наганок тисне, шарпає послів, Юрба у люті, то вже не громада, Ще не лазбійка, виходу нема. Послів тих скільки? а юруби за двісті, на коять лиха, не з добра ума, то я за булаву і передніх двох на місці затихло враз. А то вже й за стрільбу, комусь уже і крові заманулось. Я булавою прорубав юрбу, посли пройшли, громада схаменулась.